Eso automático. Eso todo todo. Por lo con hola, hola, hola,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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 عوام او عو راجمشو پو کورونو کې زنانو او مستوراتو تاسو دا ته تا داخه معلومه ده دا چې په دې کې لي علاقه بنیر د کارکه مولانا محمد امین صاحب په دې ځای کې د قران کریم او دا الله د دن خدمت کوي په دې مدرسې کې د زنانو او دوه شومانو دلویو داغه د دا الله د رضاد او پاڑا رازي او دا الله د کتاب او د پیغمبر د سنتو تعلیمات هغه کئ پغی کې سکاسان دا شو چې قران کریم اختتام تر سیدو ولده د درې صورتونه پاتیو پترجمه سره تفسیر سره او سپنازره سره لپائی گمن گو تاسو راجم شو داوا کی دا یو لوی خوشالی را او بیا دا هغه معصومانو دار ختونو چې داري والدین هم د حرمینو او سفر نه راغلی دي علی خان شو دا کور والا هغه پا سفر د دینداري چتلیو د عمره دا, دا غي نو واپس راغلی دي او دا هغه معصومانو دلته کې د کریم تفسیر سره ختم کړو دا داغه دلوي سعادت او خوشالي ده الله دې دا سه خوشالي هميشه هميشه و منګه او زمون کوړو نو دا خوشالي او دواړه خوشالياله جمع شوي دي او دا دې د عجيبا او خسته خوشالي ده الله دې زمون تر هر کور دا سه خوشالياله نصیب کی لول علماء مفتیان دې دې کې موجود دي ز صرف تاسو مخ کې د د دریو سرتونو د قړانی کریم په کار دا چې خ تفص شي خو د جمعې رې مختصر وخت دی, دی او لام ډیر دي او د پروګرام کلی دی, کل دی نو مونږ به انشاءله په مختصر تریقیبانې دقرړانی کریم ختم او زمان مللااب مولانا عبدالجبار صب هغه به انشاءالله بیا بیان کوي حقیقت دا دی چې قړانی کریم ز دو دوه قسم خلکو سره خطاب او بیان کئ یو واغه خلک چې هغه د الله دې دین تابعدار وي او دوی ما خلک چې نافرمان وي نو داغه دواړو خلکو په هچان ممن تسنګ کیږي چې دا تابعدار دي او دا غیر تابعدار دي ځکه دواړه یو شان انسانان دي په لاسونه سترګې زبان دادو ټولو یو شان کاغه کافر وی کاغه منافق وی کاغه یهودی وی کاغه مسلمان وی نو دغې پته مونږتا په صفاتونو قران بیانې چې دا صفاتونه پچا کېرالل نو د یهودو نوغه یهودی لري دا صفات پچا کېرالل داته بدار دی او چې دا پچا کېرالل نو نه فرمان دی نو مکه لاسو ف اتو صورتونه چې اغا د نافرمانو او د فرمانبردارو اغا وجه معلوم کړه او غو مې ته بیان کړه هموزو فیر قریش او ماون کې سلور نخي دا غ باطل پر وسو مې ته بیان کړه چا میشاد باطل پر وسو نافرمانو نخي او دا دا چاغه به د دیندارو خلکو عیبونه خلکو ته بیان نه عیبونه بنې خوای ک به عیبونه رو باسي اولا دے بلت بیان کے دے داسے دے داسے دے نو قرآن وی ویلو لکل ہمزا اشاری با کئی دا غعبون او برسر آم خلق و تخکارا کئی دا و خلق نفرت پیدا کئی دا دا غلط کار دے دویم فیل کی د دن چکم زیر دی رکدا درسگا دا مدرسا دا جماعت بیٹک دے کور دے کمځه کې چې له قران او د سنت خدمت کیږي دا غزه د نوارهولو د بندولو کوشش وکړي کزه نارینه ويو که زنه نوې دا نه خدای نافرمانو فرمانو د باطل پرستو خلکو دا او دریم فی اورش کې بل نه هوا د باطل پرستو د ناکار خلکو نه فرمانو چې دین ته بوزګار نه او د دنیا د پاره به سفر کوي بیرونی اندرونی شپا ورځ بنو مال به جمع کړي او کتورته وې د قران ختم دی لګوه موږ لراکه یله ما سره تیم نشتا ازوږ ګارد نه دا دا غلط خلکو کار دی لئیل فی قریشن لکه حضرت صلی الله علیه و سلم مکه کې قران خلکو توحید د الله پکول کې قریش اګه توږ ګارد نو او د یمن او د شام سفر به کولی پدجم یو پور کی نو आवाज قریش پور خاص نه دي ارهاسو چاغه دین د پاره لیک وخنول کوي مال وخنول او د دنیا سفر کوي لورته پاغه خلکو او سورتی معون کی بل نخد باطل پرست بیان کرا کامي شباب پاغه مظلومانو باندې پاغه یتیمانو بیوهو متاثر باندې بظلم او جاته کوي او پاغه با څور د دنه کې د ایشونو هغه باندې په ظلم او جاته کې او څوک ته پوس کول او نشا نه پوس کول او ولایو زات ستا چې هغه باندې کوي نو 파غا ماعون کې د هغه ناکار خلکو صفاتو بیان کړم اواز یموسکي الله وی ویلون ویل لكله ویل للمصلين هلاکت دی ودا چې مونږ ځال راچاغه مونږم کوي او دا چې کارونم کوي بیا د حق پر سو د نیکانو خلکو سلور صفاتونه په سلور صورتونو کې بیان کړه کوثر کې کافرون نصر الاولاب کې کوثر کې الله او د ذنمالو کا عبادت د بدن مالو کا کاغذ مالیو کا د جانوي مالو کا نذو بستا سره تاربان د زو نعمتونه وکم یو بتاله علم د دین نصیب کما وګوره دا علم زمنګ د کورن تر وروسته دا زنانو تر اور دا اصل لوی نه مته په کور کې نن زنه لګیا دی او دا الله کتاب زدا کوي الله خوش قسمت دی نه دا انا اعطینا الكوثر زب تعالی علم دا قران نصیب کมายا حوج کوثر به مراد دی او دوی میسان به در ساده او کم شستا دشمن به تبا او برباد کم ان شان اکه واله ابتر او کتا عبادت زما دا 파ړو کو کاغذ او مالوی او کاغذ او نفسوی سورت کافرون کې بلا نه ها پرست پورسو دا د ناکار خلقو سره موقاطع کې اعلان د بایکاټ بګې ولیک اعلان نو شو د غلطو خلقو نه بایکاټ نو شو جداواله نو شو نو دا د هاو خلقو صفت نه عزت باندې کلپ او سمېګ نه و یا ایو هل کافرون لا ابد مع تعبدون تفسیری ماوردی هغه کلی په تفسیر سورته ممتازنه باندې فمل لم یاته با اعلان البراءه فليس له التوحید چاچ اعلان د غلط او خلق او صد براءت او نکړه نو د عقد او پاره توحید نشته هو یو امید یا جز نه پوهیږي هغه سبب مهنت کې کوشش وکې یو انسان کلک شو چې نومانم او په مقابله کې ودرې دا لکه د نبی اسلام مقابله کې ولالو نبي ابو اسرباي کاټ کې حق ورسته نه خړه او بل نه خړه اقبارو سوداوه صورت نصر کې چتکلتا بایکاټو کوم د غلطو خلکو نه جدا شوه الله یې زبده امداد کوم اذا جا انصر الله والفتح ورایت الناس امداد بر کوم فتح بر کوم خلق برازير دله دله او دین کې بشامريږي او سوره لهب کې چېچا خلاف کړې اگر کله پیغمبر سکتره ولې نه چاچی ولې نه اگر کستا مقابله کې ستار واره او تر ولې پ نارینو کې او ک پسنانو کې داسې په اتباع کم چې ابو لهب تبا او تبت یدا ابي لهب موتب او دا مسله بیانې چې دا بایکار په څه شویو نو سوره اخلاص کې هغه مسله بیانې صفاری بیکات راغلو د ترو د تندار او د رواړه ربیع السلام سره بیکات د ابو له پس راغلو هغه په مسلې د توحید راغلو وقل هو احد نو زکا هغه اصل مسلې په دې کې بیان کړ چې پاغي بیکات کيده داغه دوجو نه امداد کيده داغه دوجو نه متون او اتل نو هغه مسله د توحید دا قل هو احد دا سورت سورت اخلاص علماء ناس روح المانی تقریبا د شنن مون ذکر کړیږي صورت اخلاص خدای یو نوم دلته قران ذکر کړي اخلاص دا مساله د اخلاص نه اومنا دا مساله د اخلاص نه بیان کا چې الله د جهنم دو نه خلاص کی بس دې کې صرف توحید دې ومقاصد کی یو مقصد توحیدو او توحید باندې الله مستقل دا سورته وروړي دی په صورت کې بل مسله نشته نه د رسالت مسله شته نه د قران د صداقت مسله شته نه د قیامت دې صرف د الله دی یو پیغام دے. او صفات اللہ دی او صفات بیان نه چې دوی صفاتونه الله له دي او دغه صفات سلبي هغه منکې هغه او لنفکې دا داسې صورت دی د اخلاص نه وا انشاء الله د جهنم دور نه اخلاص کی حدیث کې راځي حنبيه عليه السلام وظیفه دا وا شاغه بکله او د کېدات نوغه به د اذری سوره تونه اولو صلی ماچ اولستو اخلاص فلق و ناس دامه پلاس شفکل بیا و پټول بدن باندې چکمزه طلاس سیزه پاغه بیراخ دا د هر یو مرزد پر علاج دی خصوصا د سحر اغلس سیزونه چې خلک کینن سبب داغه لپاره داخه وظیفه دا ارصار اور ما خام چې سمله به بيستاده داغه روستو بیا خبری نه وي ان شاء بردار داغه بلدار خام مستقله وجباتر دی پوره چې بيبي عائشه نبی علیہ السلام بيماري سخت او شوہ مرز وفات کې داغه له کار پری غولو ما په ددري صورتونو لستل بيبي عائشه او بیا په ما ده نبی علیہ السلام پلاسون چفکول او بیا ما ده پیغمبر لا زه بدن باندې دا صداخ کار چې دا وظیفه داغه نه د بيماري په وجه پاتې نشي شرمار کپور دا وجفار کړو امخ جوړيو خط کړيو او چې سمولو د دی وجفو يا بګانی ورو يا بجانی یا نوز رپای کې منغو تو شو په کار چې من دا و زای خلکو او پدې باندې عملم کوه سورته اخلاص دا صورت ده یو صحابي ده په مختلفو طریقو دا روایت راځي چاغد یو محلی امامو هغه با امامتی کولا ل اخلاص به هر سورت کې لستو کله یو صورت به اولسته په یو رکات نو اخر کې به صدا پیوسکا او یا به ځان رکات کې دا لسته حالکه راغی او ته وی چې مولي سي حالکه نه صباح جوه دا صورت ور یا رکات کولو له او کته بل سر په لور نو هم دا اوسره یو ځای کې وایي بس یا کړه آپسي مسکو وی ډیر حالکه په داسه ما خو خهدې سمې ملي دا په ځخه ما حدیث طریقې باندې مسقوم ککوه ډیر خلک دا کنه کوي مکه وي اغیرانا نبی علیہ السلام کے ددے خبر شکاعت و کچفلانے صحابی زمن کی مان دے. او هغه کا ار رکعت کی یو او صورت اولولی خصورت اخلاص و صورت پیوسکی او یا یواز ادالولی نبی علیہ السلام صحابی رو اختشدہ کاروارے کے او گد روایت رازی اغاہو رو حضرت زمان ددی صورت صورت صلیمی ندا بس اخلاص صلیمی ندا پدے کی توحید دے توحید صلیمی ندا نبی علی السلام صحابی ته وی یاکا خاصتا لرا پمینه دې حبو پمینه صورت دنک تعالی را جنت تا چدې صورت سره د چا مینا دا او د توحید سره مینا دا د دې توحید په وجه به الله دا انسان دنکې جنت تا توحید سره مینه سال دی چا چې توحید توه سره میه وکړله الله بهجننت ته دن نه کې الله د زمنږ د توو قران سره پیدا کی چدا دا د جنتتو لار دهذا صورت مستقی منفت تی په سران شي بیا داسې صورتت دی ووا پ غمبره والله دا الله دی کګه کله و زممیریشان دی هغه منږ بیان نه ساده الفاظ باندې وایا پیغمبره الله احد الله دې ویو یا خبر زمو مقتضا موضوعي دي اغه موږ نچېرو اغه ځله بیا مسلې ذولما او طلبه او منځ کې وایا پیغمبره هو اغا الله چمو شریکینو تپوس کله دا غیب بارکه الله احد الله دې یکو الله دې یکتا ګر احد وی واحد انه چ الله واحدن واحدهم یوټوی واحد زکونوي چې د واحد نه انتظار د تسنی او د جمع راځي د دوو د دریو چې یو واحد شو کې دیشی تسنیه او احد نه انتظار د تسنی او د جمع نشته لفظ اداسته کار کړه الله احد الله دې یو انتظار د تصنیه او د جمعون کې چې کې دې نورم شتا لکه کفار یولوا لا تو ذاتو منات نه نه الله احد الله دې یو یو بي انتظار مکوا الله واحد الله دې یو او په احد, اللہ پا احد بانے قرآن قران په وحدهوبانه یو باب لګي قران کریم چې د مشرکین او د انبياله مسلام خلاف په مسلې دې یو والی کې راغلو غې خو الله معنو خالق کې معنو خو أحدې نهه واحدې نوه چې کله او د الله د یو والی بیان بهیان شوه والله الادبارې منفه شذب قوب ل نه لاو منونه خوړاند د هغ بیان کونه بیا تنګېدل نفرت بیا کا د مسله د یو والی نه نوزه کېه را وړو الله اوسم ال الله داسې یو دی الله هو حسمد چاغل بنیاد نو بنیاد باندې ترجمه خلا کوي الله بنیاد ده خلونه ګموه کوي دا رنگي هوстаўا نه وې الله بنو بنیاض باندې عوام سپويږي نژمن د ملګرو دا کار دی چاغه پښتو صفا سچا ساده معنی کوي ورته زنه ترجمه کوي مانا کئ اسو مد الله به حاجت لري بس الله محتاج نه دي او مخلوق محتاج دي قص یو کس مقابله را لا ان دو سکر دے چتو دعوت پیش ک الله یو دي اغه ذهم یوما تم یوی تا تو سندوی ن بیا پس یو واکه نا وا تم یوی زم یوی ما لام یو دے خو سما او الله په یوالیک فرق دي ما او تادا سي يو يو چې يکتایو انسان په لګه کې محتاج دي په ابو کې او تنده تي تنده کې الله ته محتاج دي پس کې ابوتا بچو کې محتاج دي خوراک کې محتاج دي پنیونو کې لاسه محتاج دي او الله به حاجت لري لزما او سا او د الله یو والدا فرق دي الله الصمد هغه به حاجت لري اموت حاجت منلو دیو جنا مدارو جو سالکین کې امام ابن قیم رحم الله دوست سمد معنی کوي هغه الذي <اللزی> كملت علمه وكملت قدرته سما دغه ذات چې داغه علم كامل لې دا قدرت كامل لې زموسته علم او قدرت کې نقصان دي پوره خونړې کنا صحه دا پوره دي او داغه علم او داغه کمال پوره دي یا هغه چې خلق هغه ته محتاج کېږي محتاج دي پاره یوشس کې شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله بیا د دې سمج دي مانی کړی دي سم ته ضروري کې الله او سمت الله له به حاجتا وګورم بیام حاجت مندي حضرت موسی عليه صلوات و کے دو سلام سورته قصص کې چې راځي چا غړي د شعیب عليه السلام د بچو د پاړو بکړي او بیا وګړي اورا غلې ده لوګي زو وچنا آ کې کړ د لاند نه اس په سوري کا او اي رب علما اكي یقینا اچته ما تدالېږي من خير د سو نه من فقير زو محتاج من فقير پیغمبر دې ژوندې دې او الله زستا خوراک ته محتاج ما لټي انبييا محتاج دي اوليا به محتاج نشي ژوند دي الله الصمد الله د بهاجتا او دریسی صفه تو نه داغه نه لم يلد داس یو دی چې داغه نه سوق پیدا ندي په کې ساده معنا ولم یولد او نه غده چانه پیدا شوي دی لم يلد تقریبا 20 زلمه په خپل مرکز کې قران دی او چې سوره ما ویل لري نو سوره سادهګي چې داغه درسونه کې دا نه پاغزه ک خلک پوېږي چې داغه الفاظ ترجمه اسان عام فهملې عوام تطبقار دا هغه چې زمنګ د علما په اسانه طریقه ترجمه کیږي لور خلک هم ترجمه کوي عربي فارسي کې لګیا یا پوئږي پنه او الحمدلله چې زمنګ د علما درسونه وکي زنانه او وګړه قرآن زګه او په ان فهمي کوي په اسانه طریقه کوي لم یلید دالال نسوک پیدا نه دي ولم یولد او نه الله دچا نه پیدا شوه لري نو ما او تعالی خلق پیدا کیږي من د بل چانم پیدا یو زما پلاشتہ نکشتا ها دا رنگي زما بچي نو سشتا د الله پلار نشتا ولم تکلو صاحب دا غ بيبي نشتا دا اولاد نشتا داغه نہ پیدا دي او ناغه چان پیدا دي ماو تا د بن پیدا يو او زمغنم نور پیدائش کیږي نو دا صفات دي دا الله د مخلوق ترمینزا ولم یکلو کفواند او اونیشرے الله لطیفا برابر مسوک احد نکرا دا او چه نکرا پس یاغ ده نفکی وتیش عمو فدا کی شر پیدا نشرے الله لطیفا برابر حصوک حصوک برابر کوئی صفت خدای کی لے س کمثله شیء دا مسل نشتا انسان جو اوکار کی په اسبابو او الله کار کوي بغیر اسبابو ګورا ماو تا پلاسون نیول کو ماو تا په قوت لول ماو تا په سترګو لیدل ماو تا په وګونو اورېدل کو ماو تا په زبان حبانه وینا کو په چوب او والله بیخ پوتلل کئی بیلا سننیوال کئی بیستر گولی دل کئی بیغ و گونو آوری دل کئی نو دا اغم مثل سوک نشتا ولم یکن لہو کبوناد نو چه کم خلق دا اللہ سره انبیائی صدار کئی اولیائی صدار کئی نو دا سخت ظلم کئی ذکا اللہوی ما سرعی صدار نشتا برابر سوک نشتا ہوئی نا لانے دا رسیگی علیکا پا کم سبب اغا اوری لاسونی کار پریخو دو وگونی کار پریخو دو خپوی کار پریخو دو نو پا کم سبب اغدا رسی گی داس اب غیر داس بابو راتل داس فرد چاو داد اللہو او په اسبابو کار کول د انسانانو نو چو ای دا حافظان سے بند بدا نستی پا ستر گولا اندر تاسو تا خو گوری ستر گی غلی گی آگا دی گورا ستر گی غلی گی کار کئی خو تاو ماوینی زماغستان خبر چې دا شکل بسنگ گئی یا یو کون او گوگون اشتا و آغا اللہ تی اغا سبب د اغاستو لو اغاستو دا اولیدو لو اغاستو لکه تو تا خبره کې ماسیو بی اس تا خبره لو چه ظاہری جونده دی غلی دل نشکو لی ظاہری جونده دی وغا پوگوگون کون دی لو چه بیا مل شو دا پاس پیزودری که زخارم دیر شو او بیا د دعا موکلا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 اذا دانو ذمہوار ده اذا فالج ذمہوار ده اذا ذمہوار او تا چاور کړه او کله ملا شو خو واخ زم مرکه خو تا او غسل ورکا او واخ زم مرکه تا پیداشه کپڑے چوله چارګا اندل شوی نه وي فزانې کپڑے ټینګولې نشوي غسل نشکولې او دسه ځانله نشکولې دیو جنا فقاز زمږ ذکر کړي چې کله غسل مړی لور کې لور په خولې کې با وبلا چي سره بو دا چې وره کې زکه هغه د خولینا وبنشي را تو کړي پوز کلو بنشا ټولې زکه د پوزنو وبنشي را ا څنګه تا کوله نو داګه ډوره تاقف نو اگر تلوي وليو اگر کانبياله مسالمو چاګه د خپل ځان هغه طاقت نشله بوله زاله فیدا او نقصان غسل مشور کوله کپڑے نشه ټولې پخپنه ځینې ما او تا پا ې اچ او قبر تن بو او چې کله سر تیری شي دا د فلیې موار دی دا قاعد تول د قړو د سنت نه خلاف او د صورت اخلاص نه خلاف دی الله تمام سره بربرابر کو سنګه ما سره بربر یا کوله کوفون اه ما سره اسڅ په بربرابر کې نشته دا سره چې بیا باابو الله مي بیا با ولی می ل بیا د الله دوللی م ک تا کم فره کو ساه. بی اسبابو لدنو والا لام منی او بی اسبابو بعدی خانو کوئی ویده که چه ملی دلار شی لپخی طرف دا سرات آویگا پا گست طرف زکر مرات آویگا چه ملی نظر را ره چه تا ستیمات سر نشی سرخو یو پیره مات سویر ملی نو دا دا سبتا چاگا ویغا لی دل که قرآن ویز ما گونده مثل نشتا لی دل بغیر اسبابو زکو ما نو دا ملم ده خاوډم بلدې دې شي او په لوګه د مرکه سترګ مندا چې پټه کړې وي غواړم کو کو نکو منغو چې سترګې کولا او پاتې نشي سترګې ول پټو دا غاسي خوله ول پټو دا غاسي لا سونه ول برابر وو او چې بیا اوس دې تیری شي باده فلاني او فلاندي زمواد دې قرآن خو پدې رات گئے ولم یکل له کو فوان اعظم او نشره الله لپاره برابر سو په یو صفات د خدای کې بسم الله الرحمن الرحیم سوره فلق چکلا د امصالاد توحید ذهن ترالا لو زديد پارا مانين دیر زياد دي لو پدي سرکې د حفاظت طريقا غره یو زميدار فصل وکړي لو د زميدار د فصل د پارا د پينزو سيزون ضرورت پکار دي موټول الحمد الله یو چې فصل کوي جوار ال دوال بسم کواله ارغن منتلري کې پندرهه مانځ په تو پلو پلوتا را غونش اوقات لری کې بیا فکر توفه مواته توهم رو کی دي بیا دا غې نه پس شاغا لوګوندې رخي دي دا غې لپاره خلاص پرېږاله کې پښوي و نه و ګونایو نه و ټکټري و نه و کنه دا غې لپاره پونونه استعمالې لوګوندې غیر شي نو دا غې لپاره خلک بیا و بور کوي نو چې نورم غیر شي نو بیا دا کوشش کوي چې زماده فصل او زماده با خلاب پروپګاندا سوکوونکي ولې کدا پروپاګاندا اوښوا چې د فلاني د باغندوانی او خټه کې سینې دي کاغډې دې مزیدار وي خلک هوښه ملداو خلکو چې خټه کې سینې دي الکاسه واده وکاسم با کې لرم کاغډې دم باغ دی کاغډې دم قیمتي مسکین دوانی دي خګيري او چې پروپاګاندا یو زل استاد باغ او د فصل باره کې اوښوا کته بیا سم خلکو لاغه باغندوانی او که خلک بیان علي علي بیا و یمال اسف امال تین کیاله کسری دی لمال من سپری دی ونی خل کوینو خل کوینو او پینزم دا بیا ب ذمہ دا کوشش کئ چې ما فصل ټوب غ غنم او جوار شوک tle هو ته ورته نکی حسد کئ هو د فعاله تمه خیر سره جوار شوی دی دوم نه دلیدا دوم نه غنم دی بوري پاغه دی وکړه حسد اخکارک تیر هو ته ورته کو نو تیم تبا او ځانم تبا د ذمہ دار دا دا, دا پینځه سیزونا نو د دین د پارم د دی پنزو سیزون ضرورت دی یا الله زمنګ زونه وشلوه سورو کوم پمدا د نوم د الله سره چې مهربان ام د مهربان خاص وا پیغمبر اوعوزو برب الفلق ز پناوالم پرب د شلون کې ای غبا زمنګ دا سخ زونه وشلوه او پدې کې قران او سنت زروونکو اگر به چې تیاري شله او داغه نه صبر راغې فالق الاسباح اغرب بیچ او چھ دانا او چھ ادو کی او داغ نشین تیغربا سے فالق الحب والنوى الله زمان گزرونه اوشرا وا او پدیکو قران س نظر غنکا اعوذ برب الفلق ز پناوالم پرب د شلون کی من شر ز سنا پناوالم د شر داغنا چې پیدا کړی دی الله اغا دغه موضر شر د فکوو د پاره سپیس کوي فنپونه استعمالی خپل فصل بچ کوې د موضینسینا یا الله زمونږ ددن مسله زمونږ دقرآان درسونه دغلتتو خلکو د شر نه بچک کاغ پیر دی کناکاره مولا دی کناکاره میې نری نه یو ځنائ یا لامنږ دهغې د شرون نه بچک الله ذهن ته خوروان دی خو د هغې د ش نه منږ بچک دریم وامن شر غاشق النزا وقبا او پناوانم د شر د تیرینا اذا وقبا کلاچ اغا تیا ها پخیش پپخشی ها تل مناسب بنا کولا اذا وقبا کلاچ شپ پخشی یا چ کلا شیخ سیمو کلاچ شپ اخرت شي اول کې خپل ټول ویخي اخر کې بیا خپل خود شي آ دئ عبادتونو ټیم شي نو نا فرمان وو شي بیا شیطان زورو کی لو دا کو او واکدا یا الله موږ د خلقو شروع نو اوساتا یوزنم قران وروستو چیرته بیا لا باندې وو ټوبې شي الله دا چیرې زمنګ د نظر ریکا موږ باندې رانا راکې جواب و من شر اوسلورم و من شر النفاسات فلقد او زه پناوالم د شر دا غو کوونکو په لوقا دے پاغا غوټو کې تار کی غوټي اچولوي سهره په پا پیغمبر اتبع. پاک کړو صلی الله علیه وسلم باندې زه یو غوټي د پاغا الله په پا پیغمبر دا یا تنرولګلو یو لس یو لز غټوي یا آیات لوستل یو غټه پرانستل یا عام ماندا کې او زمنګ شیخ سیبوي چې نفاسد نه مراد هغه پروپاګندا کوم کې خلق دې وامن شر النفاسات فلقد او یا الله ز پناوالم ز شر دا پروپګند کوون ګنا فلقد په مجلسونو کې دا معنا تفسیری مراغي کړل الله دې پښې محمد طاهر زهر رحمت الله اولیږي سره خستا طریق باندې او قران عوام ته هوځلو ومن شر نباد خلکو دې ځان نه مونږ دا غي ته تایید د پاره کتابونو ګورو مونږ دا غي بیا شاید پیش کوو دشر دا پروپاګاندا کوم کو نا په مجلسونو کې اوسم دا پروپاګاندا کوي کنه حداک زما خلاب څنګه چې هغه ځمیدار خپل فصل خپل بعد پروپاګاندو نا بشکوله کوشش کوي ولیک داغه با یو په پروپاګاندا او شو چې د فلانی د با دواني منس کی سپینی دي او هغه بدمزدی ماله نو کاغه منډې تاګا ډکی او روان شي الته ویل د فلاني باغ اګه غره ولې به هغه خلک پروپاګاندا کوي کاغذ سری می کاغذ دی لوخګی می ډېری مسداری می ارزا نیم ور کوي او خلک پروپاګاندا شوی غنطا که من سېم کار کو او با دي خلک زمون خلاف پروپاګاندا کوي ادمولې شه ملجر ته نه منې ا دوان نه منې داهله شفاعت هم نه منې او مله اسوای منو فرېد سرې تاسو شه نه منې یو یوزاره ک روانم یوسلیم عالم مخله را دک دک په جڑاشه مې ونه ما یسوک بهملای نو ما ته ویاره مولسه په تاسو ما ډېر بد بد خبرې کړې دي کنزلم درپسې کړې خو زه پوهېنم ما مې زه خو طالب پېژنم وې زه خو دې پېژنم چې ما ته معافيو کې مې و دې کنزله کول وې دې غلط خلقوبوي چې د امولسه باندې دعا مانی نه خیرات من نه شفاعت مانی ما زه قفي کافر وې او کنزلم درپسې ما کړې دي زمه اوس ووځي دا ست افم تا بیان کاو زمنګ زنانو کور کې 2 اورګسيو ما په بدوی چې دا بندي غماتوي شوارو کا هغه مسالو دې بیان شروع کړي وغه دې کړ ټول مسلې تفصیل سره بیان کړي په ذراایل سره ما وه نه قصو کو دا ګورو د دی خلک دې صحیح مليسه دې خود خلکو بدنام کړي کوشش زمنګ د بدنامولو کوشش را دی زیاد امم طلار کلاوشی کلاوی دا خیرات نه مانی دعا منو شفاعت منو کرامت منو زیارتو نو دا اولیاء منو د شپیلار شا دازه خپړی لا نبی علیہ السلام د شپې تللی یو زلبی بیاشو ز پاسن په بستر مې د نبی علیہ السلام لاس شپوا نبی علیہ السلام په بستر نو ما اوګه د پیغمبر د شپې کم خاطله نبی علیہ السلام جنت البقیع او لال له تلې د شپې او قبرستان ولولا دعا هوه مونکو د سپیلا ورشا دغه لارشا الارشا, خوزان تمبر مخه تاګه هغه ته دعا وکا نو دې دې خیراتو کا په اتباد پیغمبر وکا و دېغه د خیراتونو نم دا خیرات مری شون ماشا الله تاسو خیرات دے. خلق دی خلک به وګړي و خیرات نملی مونگو هغه طریقه چې د پیغمبر نو آ. پیغمبر پاک وی لا تختسو یوم الجمعه بقیه ممن مم بین الليالي مخاص کو شپ د جمعی په نور شپو بابانې د جو مش په خاص کا لا تخته یو ملجموا دی بسیامې من بین ام مخاص کوی ررض د جمعی پروژو ساوره په نور رضبانې پې پیغمبر پاک کوئ او زمنږ د ی بندو غله ما کا نامه د دغ یو عالم دی د هنندستان په هنندستان کې یو ځې پنیپت قالو غضات دی او هغه په خپل کتاب کې لیکلي مالا بودا منو کې 146 صفحه کې هغه وې بادي مردن من رسوم دنیاوی بمسره ده همو وبستم و چله و ششمای هې شنو کونند زدان چې اینو رسوم حلودستا اخ خلق وره مانو ما درېرو دو کې دنه هفتواري شدمه سلوې ختمه واش په میاشتې کلیزي خیراتونه دا د رسوم د اندوانو دي منګم و دي دي داغو چې بیا موږ د بیا هغه باندې فتوا غلطه اوګه چې د هند ہندوستان عالم غلطه خبره کړې خیراتن خلق منه کړې مو هغه خبره کوو موږ د قران او د سنت نه خبره کوو تاسو مولیساب له ګای درسونه کوي تاسو د دان عالم دي چې تاسو په خلک هر قسمه خبره کوي دان منی دا واده صحیح ښکاري قران او سنت دی الحمدلله موږ نو ځانه خبره نه کوو پروپاګاندا به کوي نو کمن خلکو تواي تاسو آسی عالم یو سوایا کوي بل سننه مګه چه کوم خبره کول الحمدلله و من شر النفاسات اغبل القران او د سنت نه ومن من شر النفاسات فلقاد و من شر حاسدين زاسد اپانا والم د شر د حسد کوم کی نه اذا حسد کلا چا سبب کار کی حسد کارګو زانم تبا کو نور خلقیم تبا کو زان سره بسم الله الرحمن الرحیم خلقه ځانم د دین نه لره کا او هغه کيم د دین نه لره او سات دیو دينا زممغا او د عوام په منځ کې خلکو یو دیواله ولیدا سي مونږ ته خلق ننځ دې کوي او نن مونږ خلکو ته ننځ دې کوي نه لکه ځانم مکه نه درسونه کوي مکه نه دا زه مور کوې داو کوي دا دا نو وړ نه ورکو قران منیر ترجمه کی زمنګ زلاله ګوره ترجمه وال جوړ کړ الحمدلله په دې کې مليسه بغیر درس کوي دا خوشالي نه زمنګ قرونو د تنظیمدار رسیدي زمنګ ماشومان او قرآن او سنت بیانې د اله خوشالي بل دینښت بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد د الله تعالی چې مهربان ام در مهربان خاص سوره الناس کې د انسان ر حالتونه بیانې یود ماشوموالي یود زواني او بل د بوډاوالي چې ماشوم وی تول زور پخپو خپو کې بیا ترس اورکه په نو خوشحالی خوښالي ګمام که دنیا او راږ او ک غوی ماله منم بس که فروت ټړ کې نه بل وی ما مم او چې لغونې قوي شي نو ټول زورې بیا په نه کې تنه مه ماې ریکو په قډ سوکرا شي لځان واازه او اوګو دا خپل بدن چې څنګهلی چا د په ق وورژو تا ق په کیرره او چې کله بوډه شي نو ټول زورې بیا پامسا شي غریبه لوبیا بیا دا غانم شته او باز به کې به کار می هغه غریبان بیا ټول غلط خبر یو سه یو باز ذکر اسکار کې نو ټول بیا پام ساشي جوړ قران وي په دې دریو حالتونو کې انسان ماته محتاج دي کپوز ما شو والي کې کپوز واني کې او کبوډا والي کې ماته محتاجه وا پیغمبر اعوذ برب الناس ذو پانوالم رب د خلکو مالکنا تش الله زم عاشومه ما او دمور پسینه کې ته عاماله چین روانه کوي ما شوم کار څور کې خو چې سینې نه یې غسدي دمور هغه سینه لوګه هغه چشمین هغه سیراب کیږي کال یونندوا الله دمور پسینه کې ته عاماله چینه روانه کوي نو ته میرا بینو ملکین ناز بادشاه د خلکو الای الناس مدرجال د خلکو که قوم شوما که ملکیت ممراه حکومت ممراه تاسو تا محتاج میں الله الای مو حاجت روا خلکو الله زره حاجت منی موسو نسيده محتاج ما بچيته محتاج ما کونته محتاج ما الله بيام تا محتاج ما فزر حالتونو کې با الله تزان محتاج کو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چې اون کې الخناس شغف پټ راځي بيمانه پټ راځي شیطان کار مونږ یې شیطان ها هغه پټ راځي وسوسه چې کلا کې راځي چته خیر خبره ستاپ وليفي الله را ولي او په يوزي کې رواني نو وا چې دا فرشتوه اوماده د خیر خبر په ل کې واچوله د دينداري او چته د شرارت خبره دي د شرک خبره او ستا لے کی شیطان بیمان او ستاپوله کې واچوله نو وا چې دا شيطان بيمانه راځله او زمما عقيده غنده کوي زمما كده خرابوي الله داغه نه می وساته الخناز يا ورستقيدون کې پووخه د ذکر کړي قران بیانیږي بانغيږي لذا شیطان بې ایمان ورسټو کې ټول ذکر کوي او چې کلاغه د دیندارو مجالس ختم شیدا بې ایمان بیا د خپل کار کوي نو موږ لپاره کارداري چې داغه د دا 파را د وظایف او تنظیم کو سارو ماغام مجلس کې کی کینو د هغه په واده قران شروع کو د هغه په واده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذي اغشیتان يوسوس فی الناس او ذنانه او پرونو خو بیانوري وسوسه کوي دبی پرده گئی دبی حیائی او دا غیر پرده مولانا سیبتا اس تا بیانو کی اللذی و سوید فی صدور الناس چاگا و سوید چهی پسنود خلقو کی من الجنت و الناس اغا و سوید جناتا مچه یو انسانانا مچه و سوید انسانانا مچه یو دا سید و سوید انسانانا او جناتا دا غیر کار داری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین لا یک حمد نور الله چې په موږ مخلوقاتو سور الله فضل او کو په دې کورنۍ باندې چې موږ بلار د حرمینو د سعادت نو واپس را ل الخير خیر السلام الله دې مقبول کی او استاد امداغه زینب خير خیره سلام د حرمینو نه او ګرجا د روحاني اولاد دې د جسمانی اولاد دې او دا دا قرآن دام پا کرالا دا دا دا دا دا دا دا استاذ دا پارا دا شاگردان دا پارا دا والدین دا پارا لو دا خوشلی خورن دا الحمد لله الرحمن دا سی اللہ فحرم دا سی اللہ الرحیم چ بخاص محن عام محن ربانی چا کوي گئے خیاص په ربانی پا خاص و خلق کورواکان بالمومنین رحیما فالمؤمنان خاص مه ربانی چې سعادت او نصیب کی او قرآن علم او نصیب کی مالک یوم الدین داسی الله چې مالک دې د رز او جزا او صداع یاک خاص تعالی نه پذ عبادت کو منګه د جبی ز بدن او مال هر الله ز منځار پاره اسنا یره کدا ما له خوي بچی را کذ فلانی به یو چیرې اور کوم دغه به هم نه د عبادتونه الله لنوی ګوره تبا فاتحه که و ایعا که خواستا لعبادت کما او بیا کتبه دا کارو شنو زبا یو چه جا بابا پونو مرکوم نظرمی منو لید دیک دا خطا عبادت داگه اوکا اواز دیاغه داگه اوکا النظر و النهر و دعا عبادتون شامی نهر علالی کول نذر ما نخطه پیش کول د چاپونو هغه په غایبانه اواز کول دا عبادت دي او عبادت د بل چاپونو باندې کول سری شرک او کفر دي ويا کنابودو خاص مونږ به تعالی عبادت کو او یاک او خاص تا نه به امدار په ټولو مصیبتونو کې هر یو مصیبت کې الله مونږ به تاسو لاس لیسو چې پار پر مصیبت باندې حتخپویت او زمونږ امدار وکړه اهد نه دانه چې مصیبت راځي نو والا گاری گریتا یو ذلو بابا ناستو نو یو ذلو کی جمپ رائے نو اگل دیدو چتش بیا کتش بابا پھر بابا دا اور اسے گا اس پر گاری گی موز اداسے قتل ما ایر بابا جی کتا دی پا زیر اللہ اعت نو خانوا ما ته ہوئی پنج پیریخو نئی اے نسو بسل خوچ دا آواز مو که چپا دی پا زیر اللہ تا آواز نو خانوا ما ته ہوئی پنج پیریخو مه <میم> ما حبدل دی ویلي کزن ملي بابا وله کذا له پنځپیریان خبره نو بیا یې ما که خبره را ده پنځپیریان خوې با کنه شریر مقصد کزن ندی ک چې بابات اواز کین او چې الله نزدي دی د مرید د ګنونو او په د باندې غونو کړي ا دې لره ده نو زمون دا کار دی او چې سوغو توحید اواز کئ چې الله ارت یو سکه ویلامه پنځپیریان خبره دا حالت نه په حادثه مصیبت کې الله اواز کوي اې دنه سراط المستقیم اوکه مې موږ را پخپیر کیو بنداو او د دین کار کړه ته وی زکا کړه او دا خبره نسبته نسبت ته کیې اې دنه سراط المستقیم خو هم موږ د نې غلار مضبوط ک موږ غلار نې غلار قران کریم دانه غلار دا وګوره د ماشومان او زو د کوډاګان ز د کولشی ها زمنګ بابا جوړ نکا په بډاوې کې زما پلار د سپاره یا په لکه زمان یادږې خیر بیا بیا خواه کوشش بس چېیو سره مینت ک خاامه په بودډې قرآن شروع کوه بیا به ار دوره کې من سره او په بډالې حالت کې په څو زلا په ترجممو باې ده بیا د سکون زه بډیم بډاواې کمم زه کېږي معشماې کم زه کېږي زه کولی ژي د ن سول مقی ایما یا اغه ما ته وی زمنګ نیکه الله دې بخي وای پیر پیړ بابا لا پیادت لومه اغه غزه جنگيري دا غلقون الروان شو پیر بابا په دې مو ته کاري لا پیاده نشواله او دا غزه نه پیاده دا روانو دا وی, سواب وی, وی دود سواب و ما ته دې کې ثواب زیات دی وای پوی دونه خلقوبتي ووري وای خلکو و چې کاري واره ما ته دود چا کوي واره ایما ثواب زیات دی نه خانقابهوا لبيت الله او سوګونو قران مولایانو چا واسکوله شو الله و شیخ القران رحم الله زر هر رحمت نورېږي و چې ستاپلار قران زکه پنځپیرته مې ولېږه راغې حضرتي سننه مونږه مونږ به وو سم په تیارو کې پراته وې هالو کبا ته شیخان وي چې داس برګانځه کې دي د پیر بابا د زیو دغه چا چا په چولې او دغه تبرک دی صلاح حاصل ځا سي تیارې الله دې په علماء اوسم الله دې اسره امداد وکي ها اید نه سر مستقیم قرآن سره کوورې لا سمیږي در سرو کې فاتشي قرآ ځ کې ید نه سرتون مستقیم او تاو خمولی معشالله آ دوم نه مخص دی کوی بیټک پټک ته وردي کو کوون نه کور کی لکه خالی کور د اغاې خو اور وختې رپارځان قوربانې کل دی د نه سراتون مستقیم مضود منږ پهې غلار دقرآ سرات لنه اامدلی هم لا دا کته فضل الانسان کرے الیم پاګي باندې هغه څلور قسم خلکه ته په فضل کرے انبيادي صدیقین او شواذا سوالین دي و, سوالے ہندی و اولیان اللہ من مونږ وايي الله مونږ د اولیاو ملګری کا مونږ د اولیاو په پیروکاری کې روان کا غیر المغضوب علیهم ولا کسانو که څالو چې غضب کړي شوی پاګي الله مونږ د غلط خلقو د لارې نه اوساتا د غلط خلقو د لارې نه مونږه او سادا ولد والین لار کسانو چې حیرانو و پریشان دی زوال آغا چاہتا وی از زحابو عن دین چه داگر نا دین تلی بیدن شوی اللہ منگ دی بیدنو خلقو دلار ناو سادا آمین اللہ زمان دا دواق تبولکا حسطان سو نوڑ وقت دیر نا خرابو ام دا جمعی رجی ری او غزو مولانا سی بیانو کی نشاللہ داگر نفس و بیدوا کی دواقی keep keep keep that's